Отдайте нам усіх отих своїх зарізяк, що мене пошарпали, а самі сидіть собі. Арендарі хай тепер нам платять відкупне, ото вися рада. Бо дав нам заповіт, батько Богдан, багатого дери, щоб не багатився, з обогим ділись, щоб не бідував, то й не буде лучче, не буде краще, як у нас на Україні. Затянув ти мій заповіт, урвав я його мову. Чому б мав не затямити? Викрикував тебе гетьманом. знав, кого викрикувати. Хіба то ти викрикував. Бачив тебе підтинув в чигирині колошинку, а на Січі не бачив. Хай-хай, пане гетьмане! Чи забув, як я кричав? Не того голосом, а тепер хочу почути. Говори далі. А що говорить? Зідрали ми луп, з рендарів, та самих звелів я загнати в кавиновий гай. Я тут неподалік. Хлеби довкола, а посередині калина, рай та йгоді. Загнав їх туди, може тисячу, може і три, хто там лічитиме. Тоді послав я хлопців, кажу, «Вбийте хругву нашу християнську таму землю». І крикніть, «Хто хоче прийняти нашу віру християнську, той зостанеться живий, хай прийде і сяде під цю хорогу. І тричі кричали мої хлопці, а нехрещені слухати не хотіли. Вже мій козак, що сам з них Іван Лейба, сказав, що там аж три галони їхні, сьогодні якісь їхні мудреці. І всі вони умовляли всіх триматися своєї віри. То я звелів забрати вчених тих та закувати в залізо, щоб мати за них викуп. А малойців своїх в основ покінчити з усіма невірами. Чиркни його ножем, освяченим по та й уже. Аж біжать мені хлопці назад, перестрашані, Та ще здалеку гукають. Пане сотнику, пане сотнику. А що кажу? Не знайдете в кали нікого різати? Може, який притаюся мертвим, Та ви його ножем під боки, щоб не лукави. А так, діти мої? А вони, пане сотнику, співають ж. Співають і плачуть, чоловіки, жінки, старі і маленькі дітки. Щоб того не значило? гріх же, пане сотнику, люди ж. Співають, співають і плачуть. Ну, тут уже моя душа із кунтуша вискочила. Чи ви, козаки, крикнув я їм, кінчати? Кому зволено? Погнав їх назад, а сам одвернувся, щоб і не бачити і не чути. Та вже тоді з полковником Максимом і шляхто в замку доскочили. І я дивився на цього Опецького, того облитого потом під чужими кармазинами чоловіка. І гірко думав, «Чом не здох він п'яний, а там під тином у чигирині? Чом? Чи ж думав ти про справедливість, Семку?» поспитав я його, «Справедливість? Пане гетьмане, та ж вона приходить лише на поминки». «А про милосердя?» Питає далі. «Гей, пане, гетьмане!» Заготав Симко. «Милосердя хай скапує з уст попівських, як хіки з борози. А нам ти знати, що помсту та кару...» «А смерті безневинні!» «Катування і кров!» «Хай падає на голову!» «Гетьмане?» Тихо поспитав я. «Не ждав відповіді від Забудського!» Ні милосердя, ні добросердя. Сам пустив таких по всій землі. Тепер мав нести і їхні провини. Махнув своїм осавулам, щоб узяли Семка і звелів відпровадити до мого табору і прикувати за шиї до гармати. Семко запручався круто плече, до моїх хлопців вміли брати міцно. Тоді він стичливим своїм аж занадто тихо погодзвим голосом прошели стів. «Ій, пане, гетьмане, тримай свою булаву, а то з загубиш, ой, тримай!» Я відвернув плечі нього, бо ж не він вручав мені булаву, не він відбиратиме. Сімка потягнули пріч, а козацтво його похмуро посунуло на мене, і різною ворожо посунуло. І вже тут важала, не приязнь та любов до сотника, а думка про власне збереження. Бо коли отак перед очимов усіх беруть самого сотника, отчий духа Забуцького, то можуть узяти будь-кого з них, і рідна мати не знайде. Поперед усіх вискосив кобзар, взявкаючи голою шаблою в струни. Та я не дав йому розтолити рота. Ступнув важко назустріч, висмикнув йому кобзу з рук, зірвав шаблю зі струн, Махнувши через плече, вігнав її в одвірок, аж бринкнула, крикнула судливо. Негоже, кобзарю, святу шаблю до струн чистих чіпляти, шабля кров вийти, а струни оплакувати ту кров. Та й заграв заспівав козацтво. Одстежили, пішли наші на чотири поля, що на чотири поля, а на п'ятиє Подолє, Хто перший підійде. Кого гармату уб'є, Хто другий добіжить, Того самопав сапне, Хто третій підлетить, Той хреститися буде, Хреститися буде, І молитися стане, Що хрест з соки, То його надбання. А з цими словами попросив свого духівника, Отче Федоре, Врозуміть заблудших сих. Отцю Федору підвели коня його з саквами, і священик став діставати з саков книги, старі, тості, мудрі, і найбільше крикуни втишилися, ждучи, що ж то воно буде далі. Отець Федір тим часом діставав одну і другу книгу, розгортав, закривав, дістав ще й третю, на нього дивилися з пошаною і острахом, ждали од нього слів високих і загадкових. Та він мовчав, лише кидав з-під густих брів короткі погляди, і те мовчання було страшніше за слова. Зате я не витримав і дав волю своєму гніву бачити всі книги.